صلى على محمد وعلى ال محمد كما بارك على آل ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق خاتمته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح اعمالكم ويقول رسولنا محمد صلى الله عليه واله وسلم اتق الله حيث ما كنت اما بعث بعد الله اسيكم كما نسيتك الله تبارك وتعالى فقد فاض المتقول اذا استقيام بعده كمثلا تبارك وتعالى عندما يقوم ونقف في الرجشوا نوافي رحمه الله المسكين محمد صلى الله عليه واله وسلم ما قصي لوجه سنتي انكم شاء الله تبارك وتعالى بسبب اتشامون دي كفالو ketika Alinatumea kwa Qur'an tukufu ya ayatu lazina yanayokuulohakikatika aina ya milili mcheni hausala hizi hasa ya kumcha wala tamutuna ila muslimun wala muslima sufu alay nani ni alislamu kwa tukimani huwezi kufunga muslimu kama maisha yako siye muslimu kwa sababu nasi pamoja kila mmoja ajitai kufanya nini kwa ni mtamuungu kutekeleza alama za na watu kama sherehe za siku ما قوات مكتهزاتك وتمنى محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل حيثما كنت مشال بقوتك بالولف صلوات الله وله محلا في وقتي ووتي كل وقت نذهب الى صلاه تبارك وتعالى لكي نبرج امام الله سبحانه وتعالى الله تسمك في القران واعبد ربك فسيجئك اليقين ما ادلكه رب المولى كم بقىك وقت الموت kwa hiyo yeyote yukuta rasala unaishia e, muda wa mwezi wa regat kalihi utaweza kupata juraako za Allah subhanahu e, wa ta'ala. Inga uslam eh tukumshoni mwezi huu wa Zulqa'dah mwezo mfungoo wa pili mwishoni mwishoni muda utaongea katika mwezi wa 3 wanombone mwezi wa Hijra. Yeyote anazungumzia fungamano ya umahusiano baina ibada ibada ya Hijra na wa Dini ya Islam ambao ulioppa tu mpaka hivi leo unavyopasa kuwa katika hali kama hiyo Yani fungamana na uhusiano kati ya na utawala wa Islam. ni kwamba ndugu zangu wa imani Muhammad sallallahu alayhi wa sallama alitoa hadithi katika amaka akalimnili Islam. Watu waamudu aneebudu Allah allaha yafanu taagut kamaa somo wa muda la tabarakataala na yeguso na tahuti asahuhu kulibaidi mwingine ila kila kinachoburiwa kwenye misala tabarakataala ya nini ni sala kwa mtume kufanya minda yaji watu wampokea sala subhanahu wa mbukesha, taala katika misha ya kila siku bila kuteraribu dhana ni sala subhanahu wa ya zanani, za taala Kipindi chote samaka miaka 10 na pia mwaka yuko katika kama hiyo kulinda yaa uislamu kama dini Uislamu kama maisha, Uislamu kama wa wanadamu katika maisha yao ya kila siku. Mtakaa alikabilia kuhamia katika ya Madina na kuwasifu salamu wa kuislamu katika ya Madina. Kifini chote jamaka ibada hizi haijafurahishwa ya ni faradhi ya Islam kuswali na Na kipindi ni cha jamaka Ile make kwa chini ya makafiri kini wa qurayshi, ya wa Ndani ya maka tayari kuna mafanamu zaidi ya tatu. ndani ya makkah Allah anaasiwa kiwazuri kwa sababu waislamu hana mamlaka ya kushakatamu katika ardhi ile takatifu ya maka na msikiti wa ya kadhalika e, kwa kibinisho cha makkah niaka 13 ya maka waislamu alikuwa hana mamlaka na taala hawakuweza kutekeleza ibada hizi sasa hivi ndio kashauri kwa familia ndiyo kwa lazima katika maka hiyo ingetekelezani katika religia maka wakati huo maka kuchini chini maka on, on, on, ya makafiri ndio unasimamia na ndio ninapondoa nisho ndio wao unafikiri hapo ibada ingeendaje endaje lakini kibinadamu wa maka wa wao walikuwa haja faradhi ya ibada hija na Islamu wa ya Madina na utume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama baada ya kutoka Madina Islamu kwa taala kama mfumo maisha ya binadamu Usalamu kitala kama mfumo wa binadamu unaongoza naadamu kwenye kiwango dogo na kila kubwa kwa muongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam Maka kwanza salamu naendelea na sala ya kuislamu kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa salama Wakifaa sadaka mbalimbali za kuweza kuikomba mate gereka Sayyid Muhammad sallallahu alayhi wa ala salam ndipo moto wa sita Kishehidia ayetoka mwa Madina iki suluhu ikasuluhu al-Madibiya mkataba ule wa kati ya na makafiri wa maka sai e wakutoshambuliana kwa hivyo ni Allah baada ya miaka 2 ya suluhu ile bali kama kasifu ya diria Mwakao na Islam maka kaikomboa Makkah kugeandana serikali ya Kiislamu, ndio na tala Islam kaanane hijiria sasa baada ya Mwakao na Islam kuhatari Makkah ipo shini yao ndio Mwakao ala alakafaradhisha kama ile ni faradhi ya patakizi ibadati kwa sauti yao mako potuniao chini ya mamlaka yao chini wa mwendeshaji wao chini ya maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi Na ndiyo maana baada mwaka makahisifwa kufaranishwa bana Hija kwamba kabla Islam kuta Makka pale maka ni kama ilikuwa ushirikina pia wanakwenda kuhijimaka, Makka lakini hijaanza kushirikina ana kona maka kwao masanamu ya 360 na na kwa mtu anakuwa hije kwa ajili ya masanamu yake si kwa ajili nani si kwa ajili Allah tabarakataala kwa hivyo ndivyo ilivyokuwa sasa baada ya maka kutoharishwa na masanamu kutoharishwa na ukafiri kutoharishwa na uchagutu islamu sasa ndio unaongoza pale maka kuanzia mwaka nane hijiria ndipo ibada hili ya kafaradhishwa mwaka 9 ndonde mana baada islam kushika mamlaka katika chini ya serikali ya islamu siyo sala wao ndio maana akasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akatoa tangazo tu kasema, la yahuju baada al-'am baada makauko na watu wasomshi Nye nye Akasima, la ya kisero na mamlaka ndiyo sauti ndiyo yenye kauli nyingi zenye kubibishwa na neno lilo tekelezwa akasema la baada hadha e, alami baada ya alami mushrikun hako na roho tena kuja kuiji baada ya mahu tayari kwamba e, wislamu ameshika hatamu mji wa maka na viunga vyake hivi ndivyo ilivyo kwamba watu nye mamla mamlaka ndani maamuzi kwenye mamlaka niliyemaamuzi kwa maana rasulallah alipata mamlaka Ndiyo akafarajishia baada ya hijiaka na ana mamlaka ya kutii ibada yake teke, tekelezaji hivi tekelezwe baada ile kwaona mwa kanano likumaka baada huwa mokaafisa baada ya kufarajisha hijiaka ikatoka katazo la nenyemaamuzi nenyemeno lenye nguvu kwamba hakuna mshirikina wiji katika maka kadhalika kasoma walayutufi bil baiti wa Marufuku mtu kaja kufanya taawufa kiwe uchi kwa sababu pale Maka kutawao utawala wakitafira wa Makoreshi na Taalamaka wao walikuwa ndio wenye amri ya maeneo yale. Kwa sasa wakiwapa baadhi ya watu wa nguo, baadhi ya watu wana nguo. Sasa wale wanaopewa nguo ndiyo zaidi kavangu ambao kwa sababu lengo na Makoreshi anafanya ibada kiwe uchi wa nyama. Kwa hiyo nikatoka katazo wenye kamoja kwamba la yahuju wala tufi baiti ar Marufuku mtukonzafuku katika nakala yake ya uchi mwingine nimekuwa kabla salaamu kushika hatamu za za mji wa maka na viunga vyake hadithi mtakuna lehi ipo katika sahihi muslim hand, kwa yote sihadi nabitaka kwamba Hii baada hija na, na utawala ibada hi hii na ibada utawala kwa sababu kabla salaamu kwa mola utawala hakuweza kutekelezwa baada hija na baada kuwa na utawala na ibada katekelezwa katika ubora wake na vile vinasajika sasa ndio maana leo waislamu na machungu kwamba hawa ta'ala waala wa islamu wa tusomeni ibada hiji matungo makubwa sana wanayo kama ambao tutaendelea kuona katika khutba hii ya leo kama machungu ni makubwa masalan wamelala wameamka fal masaudia nasema mabaku na kuinjia au mtu kujiumbiwa umeona kuamka wameamuka kama hakuna kuinjia na hija ni moja kati ta'ana tano za dini za islamu hii imam kama ni kawa huko hizo ni kama ka jeuri za kifalme, jeuri za kohozi mali za waislamu. Unafile baina angetoa kwa rasulallah au angekuwa makhalifa, wangesema hakuna njia. Corona si sababu, kwa mbona corona ipo mipira na mchezo duniani? Corona ipo matamasha mafanyika duniani. Corona ipo -ma mabugwe yenyewe ya kama corona ipo, itakuwa badala isendelea kisa ni corona. Si kweli? ni ni ni ni, ni, ni kuboresha Allah subhanahu ni chini Allah kwamba bila islamu kuna mamlaka yao ibada zao zote kama hivi barani ya Metezea wameshaje kalamba kwenye hizo makao watarusi kwa pale pale lakini dunia nzima Uislamu imeharamisha hili makao na Saudi Arabia kiba kiba kwa hiyo kiki na sababu sana la kuufanyia uma wa Islamu huo mkuma sana kudzii baada ya hija moja nguzo tano za Kiislamu kwa sababu tu ambazo yakona maana corona mbona ipo, lakini baada mbona mambo mengine yanaendelea huko Saudi na kinyelewa corona ipo Arusi zinafanyika michezo yanafanyika makongamano yanafanyika mikutano yanafanyika sasa hii, kwa sababu habari kama hii kwa hiyo wanatorojesha nyuma kabisa katika uwezo kudogesha ibada za Kiislamu kinyenye mmoja kati ya tangazo tano za Kiislamu. Okay, katika surat ya. Katika sura Al-Imran aya aya 97 ala nasema, ala nasi hiju man, man ili yani Allah anasema walillahi alannasi hijjul baiti mu'minun safaa ila sabila. Yaani kwa ajili ya Allah, azasafiri watu wakaidi ni ba maka kama tumenye uwezo wa kwenda kule. Parazi, kwa hii ni faradhi ni moja katika nguzo tano za Kiislamu tunefanye kwa ajili ya nani lillahi mtahiji kwa ajili ya nani ya Allah tabarak al al wa taala pia akasema tena katika sura al na aya ya 196 aliposema wa simul haji wal umra lillahi kimithlihi haji na umra kwa ajili ya Allah haya mababu tumelezwa faradhi katika kwa Quran aya mbili موجب تكثروت ال عمران وموجب تكثروت البقره هذه ايه ايه موجه ولله يا في نكملك يعني لله هي اللي مران ولله على الناس هي البيت na ile pia kwenye sura al Al-Baqara, kana nasema wa simu alijua Umrah kwa sababu jambo hili halipaswa kufanya ila kwa jilinani, ya nani Allah Tabarak ta Mas, wa Nandimana Mwandimani mkekendakwiji akitekeleza ibada zile zilivyo, nasma sha Allah, urejee kama vile ambavyo kazilana wamake, hana makosa, hana madhambi kwa kutekeleza ibada hizi, moja nguzo tano za islam. Islamu, Uislamu tunaendelea kuzungumzia mahusiano yaliyopo katika ibada za Kiislamu hasa hija na Utawala wa Kiislamu kwamba Waislamu waliweza kutekeleza ibada hizi baada kunataala kwa Kiislamu pale Madina na kuilichukua Maka chini khabla hapo, khabla ya Utawala wa Kiislamu kabla hapo kabla ya mwaka wa 9 hakuweza kutekeleza ibada kwa sababu zile sehemu za ibada hizo nyingi chini za makafiri chini ya wamefuuzilima mbo haifai Hija ni moja katika nguzo tano za islam na tumesoma aya hizo aya mbili moja katika al moja katika al-Imran pia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi salama akasema umenyego wa al islam ni nguzo tano katika nguzo tano akasema wa hajjal baiti liman staqa na kuhiji nyumba ya maka kama tumu wa kwenda kukoota hili yana faida nyingi kwa umma wa islam ni lazima nyingi sana kwa Muislam. Kwanza ni moja katika nguzo za Kiislamu. Kwa hivyo utotekeleza nini moja nguzo za Kiislamu. Hata kunziia mtu asende Makkah kwa sababu yetu ile kwa wewe unaoziia tu kutekeleza moja ya nguzo nini za Kiislamu. Unakufanya nini? Ni kuungunja na kuupokotisha Uislamu kutambua hatari kwa jamii tuliyokuwa nayo. Hala katika Qur'an katika sura haji anatuambia falina nabinbi yetu babaetu Ibrahim na Ibrahim alayhi salaam alipoambwa tangaze tangazo la Hija akasema azin bin nas bil hajij tangazo Ibrahim watekelezi ibada Hija ile ndiyo jambo la muda mrefu sana limeanza huko lakini kaja kuelekezwa zaidi ni kwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama Ala kasema karizala wa la kulidhamir Watakujia watu wengine watakuja wakutembea kwa miguu wengine watakuja kwa wanyama hata kwa nyama waliokonda ya na min kufaja ya ndani na mbali mbalimbali kuja katika meno hayo matakatifu kana unasema liye shahadu manafaalahum wapate kushuria manufaa yao kana kuhiji kuna manufaa mwanamusalamu anayapata katika badai zin nyingi nyingi mbali mbalimbali ikiwemo kwanza kuweza kuteleza badai hili na pia kuweza kuyaona maeneo matakatifu ambayo ya inawezekana yaona katika misaa yako neno mbali mbali hapa katika leo yale neno lako ya ibada kuyaona kaaba ni muialla tabarakataala kuna mjamaa mungi rasulullah sallallahu alayhi wa salama na kushudia mengi mengi katika afari za islamu katika leo yale na mafunzo makubwa yeye ya ta rizqi utaweza pata ka kana hija akafanya biashara za halali atapata ya halali ni anfa fulani mengi mengi atapata kwa kuweza kuepo katika ibada ya hili anfa nyingine ambayo huwa inapatikana bada ibada hija, ya ibada hili ni ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa waliungu wote hija sana mkutano kima taifa wa kimataifa wa Kiislamu bale baada ya na Mtume Muhammad SAW na alipokuwa hayupo akiwa tuma makhalifa wote kule wakiende kwa kutoa hotuba yake ile message yake limwengu na pia ile yenyewe hivi hata baada ya mtume kufa makhalifa miaka na miaka rudi kutumia siku ya Arafah kwa hotuba yake limwengu kwa sababu anaogea na ulimwengu wa Kiislamu jamani wa Islam ukafanya moja bilioni tatu Ndiyo maana hata katika hutuba mtume mzumu ya Kilimambo daktari aliyesema siku ile katika jengenzaharafa akaongea wa isku na islam akafanya nima dima'akum, akum hakadamu zenu wa amwalakum mamal zenu wa arazakum na ishimazenu haramun alekum qahrumatukum hadha ni tukufu ni simwagwe kama wa siku ya leo akaeleza utukufu wa damu ya islam mtu ashimaga ya damu yake Kusumali wa msalamu si pole mali yake pechino uslamu inafadhika ikawa sawa na haya kaleza mtume katika hutuba ya pendevu katika hutuba ya siku ya Arafa kwa hiyo hata makhalifa kutokwa hutuba kama ya kiimwangu kuongea na Mungu wa Kiislamu Nyuma kabisa kaleza kama mfanye moja hii na hii hii mfanye hii filipani kaleza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama sasa manfaaya haya, Uislamu anayokosa kwa sababu ile kiongozi ambaye ni mamlaka Kuwaambia Uislamu wa Kiimwangu hayupo nani na kusema ya wuslam ayupo ku anakwenda ku maka sana sana akirudi wataishia atakutazali ada maji ya wa Zamzam au tasbihi au kufiya bana Maka bana ile message kwa kumwambia mimi niko na kuletea kuna ujumbe gani tumwambia hana habari na hiyo sana sana ile ile Zamzam na na tende ajwa za tende za maka zile au kwa pote ya kanzu kamaliza habari yako lakini bada kuna gani hana cha kufanya hana cha kueleza. Kwa hii hii ina manufaa mengi sana na hiji ya namba sana, na mamlaka katika utawala wa kuweza kuonesha baada Allah tabarakataala. Dugu zangu tukimani tumemjalia tabarakataala asalie kwamba Uislamu uimarike na pia baada zake ziimarike na ala mamu mambo yapunguke waumumoote zikutenge baada hija kwa ana kujua ya kitu ni mweza. الحمد لله الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والصلاه والسلام على رسول محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين بعد الله اوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتخوش بذات كمالي نفوسيني كمثال تبارك وتعالى كسبا ولسامون نيي كفاولو ذات كمالي توك ketika miezi mitukufu miezi baada hiji ambazo sala na puaswa kutokana na baada hii wakapata radhi Tabara, Allah tabarakataala. Ila mengi ambayo inapatikana katika masiku haya ya mizimu tukufu. Na kama ambao mwazoni tupo mshauri mmoja wa mfungo pili. Naweza pia ngawa tuna wa mfungo tatu. Ndio mwezi baada yeye hadha hii. Mwezi mfungo tatu ambao mwezi huo ni msimu waheri kwa Uislamu ni msimu wa kuwekeza kuwekezaheri kwa islamu. sala sala ambaye anjalia kuna makkah au asambao anjalia kuna makkah ni msimo waheri kwa kuweza kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa, wa kweza, e, kwanza kabisa masiku yote ya kumi yali ya ya mfungo tatu alaka ya pia qasamul fajr wal dalil al'asr na masiku kumi. kwa masiku kumi ya mfungotatu tatu masiku matukufu kwa muislam anapaswa kutumia kutendaheri wema na ukarimu kadri zawao makemashiko ambayo matukufu katika islam. ala la masiku mengi haya ya sare ili tukupie kupata zile fari na mwanadamu apate kukifirisha katika mali zake ambazo nini ni njema. Kwa hiyo mfuko tatu huko mbele yetu. Masiku saa kila mmoja atakajele kufika katika masiku hayo ajipinde kiibada. ima mtu atafunga funga za suna atakutoa sadaka, atatembelea majirani na ndugu atakfanya yale kufanya ambayo yakumwezesha kupata riziki nyingi sana katika masiku haya adhi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema ma min ayamin hakuna masiku ambayo al-amlu salibu kufanya amali njema katika masiku hayo ahabu ila llah kunapendwa sana na allah tabaraka wa ta ta'ala min hazihi al-ayami al-ashri kuliqom masiku haya 10 yani katika masiku ya fungu tatu utakachotafanya lana kipenda katika masiku kwa sasa pa, pambana kama sadaka kama sala za usiku kama kitu zote pambana kwa sababu huko 10 ni masaa utakapambana ufanye vitu ambacho allah anavipenda katika masiku hayo masaba kauliza قالوا كما سموا وللجهاد في سبيل الله ايه لي bora hata jihad fi sabilillah قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وللجهاد في سبيل الله هاك جاهد في سبيل الله ها لنجني نورانين وما سواها اكسما الا رجلا استقومتوه انتي خرج بنفسه وماله ametokana na mpsi yake na mali yake lakini faladrid min zalika bi shay katika hivyo kwa kafa kule moja kwa moja na mali yake imeenda katika mambo ya jihadi Kuli ni kidogo atakuwa kapata lakini vinginevyo amali katika masiku kumi ni bora kuliko jihadi katika fisabilillah e, kwa hili ni jambo ambalo kale kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kila mmoja ajihimu masiku ya 10 ya kumbuletu ajipinde kisasa sawa ili aweze kupata fadhili baada ya kumlinda masiku hayo apate msamaha Allah tabarakataala Pia katika masiku kumi haya kuna siku yaarafa, ya Arafa ambayo patakana mwezi tisa ya fungu tatu Siku ya Arafa ambayo kale kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fadhilaziaka kusema siamu yomi Arafa kufunga siku ya Arafa تحسب على ممو... مو... مو... مو... الله ما ترجمي اللي قال قبرك سالا يقصر سنه قبله وسنه التي بعده فبالا مستميه من عفنج صغيره هذا مدامك قبل اياك مدامك قبل اياك مدامك قبل اياك يعني بنطاط مسامحه ومذامب لعام 2000 في عفنج صغيره مؤسسه katika ufongo tatu kwa inshallah ndio saini za kama tutajali kufika mfungo tatu ya sikuara kufanya nini? Funge nisika mwe mwezi kutoka katika mwezi mfungo tatu ambao uko mbele yetu. Zote za zomasiku 10 haya ya mwezi gani? Ya mwezi wa mfungo tatu. Pia kaelekea hadithike fike poki muslim. Pia katika maelekezo ya an-Nabii kuyajua, alaihi wasallam kule jua, katika siku haya mtukufu, mafaria ni kwamba kaelekeza pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama kwamba mwezi wa kwa mfungo tatu ukiingia kama mtu anataraji kuchinja mnyama anasema kwamba e, farada unko yoba i farai akhuzanna min shahrhi kwamba kama unataraji kuchinja mnyama basi nywele zako usizikate wala min basharatihi wala semi ya ngozi yako usikatekate zote zote wala mnafarii shaya wala makucha yako usikatike zote zote mpaka siku ya kuchinja kwa hiyo ni kwamba kwa e, mfano kwa uh, kimwandamo leo ni tarehe ya hesabu 29/2028 29. siku ya leo. Leo kama kimwandama, tahekari nimezgani mwezi wa mfungo tatu masiku kumi 10 hasaanza. Kwa sasa kama una nywele za kutuneneza zimezaleo, mapema kabisa na tengeneza leo, Kwa sababu na mapema kuna bodaraji kutaraji kutija. Si tunataka mapema. Bila mapiko kimwandamo katika nyewe kupunguza kukata au makucha mpaka siku ya it. Haya ni mambo ambayo muongozo bora kabisa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam falafu nyingine ambalo pia alisemea nikimukuhumamu sallallahu alayhi wa sallama kama kama mtu ana uwezo basi achinje kama ana uwezo utenje huko kuchinja kuna tukao ma na sana wazimu baba yetu Ibrahim alayhi salam pataka kumshinja mwanae Ismail alayhi salam alikamkomboa akapondoa akashindwa ile kondoo badala ya nani badala ya Ismail alayhi salam kwa sasa ni suna muakkada mtu achinje na pia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama katumia tumia lugha kali kwa mtu mwenye uwezo na asitinje kaongea maneno makali maneno makali akasawadi Fanya bihuraira radi anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala <laughs> Abu Huraira rafiki mamba kasema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama man kana lahu taa mwenye kuwa na wafa na uwezo kuchinja walam yubahi na mala hakuchinja falakraban musallana basije kusali sala yetu kuna makali hayo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema fala yakra baina musallana sije kusali kama unaweza kuchinja hata ajipange kuchinja bas hana ya kusali na nini hili ya kuchinja kile kinacho kuchinja ukifanya kile kile unapata nini mbili fanya mambo yako na wakali anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama kwa hiyo mwenye uwezo wa kuchinja ajipange ajinje mnyama na nyama kuchinja mbuzi ndio inahesabika ni Biblia. Si ya kuku wala sio bata. Bata ukichinja kula mboga kawaida, lakini si ile chinjo la kiibada. Chinjo la kiibada mbuzi ndio kuendelea, ndio chinjo la kiibada. Mbuzi na nini na kuendelea. Na ni vizuri chinje mwenyewe. Ufanye vimuti, chinje mboga kokando chinje mwenyewe, uone kama damu inamaka kwa jino nani kwa jina Allah tabarakataachukua kisu. Bismillah, Allahu subhanahu, Allahumma taqabbal minni. Eh, hey, asante kwa maana ndiele sala na salama alichinja katika mkoaule ambaye alienda maka linja wewe unafahirisho kwamba wewe uwe tayari kwa zile nani ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kojo tinje mwenyewe mbuzi wako, kondo wako, mwendoko. Tinje mwenyewe. Kama unamaga damu kwa ajili ya nini ya Allah Subhanahu wa ta'ala, ni sunna manabii, japo na manabii, japo la sheria. Si wale wanchinja kwa ajili ya vinye mkera. Mtu anachinja kwa ajili ya zindiko la nyumba yake, anachinja kwa ajili ya shetani wake. Ndivyo haram. Chinja kwa ajili ya nini ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasalli bi Rabbika wanhar Salaam achanza kwa jina la Mwenyezi Mungu kwa baraka ta'ala. Kuhidi wito na karibio kubwa sana kwa viongozi wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi ala wasallam. Anasemweni wasaika kutinja, basi sala ya karabana musallama. Nasyukurubia kwa nchi yetu Tanzania Idi. Na keni ya kutinja. Kwa istawa ta'ala salamu mbele yetu kuna masikio ya khairi kila mmoja ajipange asipoteje masiku haya hapo tunapoeza katika wema na naheri kwa chukuo ili patradi واذل شركاء المشركين وانصر جوش المسلمين وانكلمه الاقو الدين خلصنا على من اذانا وانصرنا لمن ظلمنا وانصرنا لمن بغى علينا انك انت القوي العزيز العظيم وانك لا كل شيء قدير هل تفهموا اسلام تنصر اسلام تثير اسلام وكلا لاجر اسلام هل وين ماراغي وينيشو مراديو وين ماديو الرمبنيو وينكم بداني واويشيو كتوقا رجيكاتك فاميليا زاو هل وليكم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف